Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya Syafiza Izzah Ismail Daripada sawi sayangan Ucap berdanya Ustaz soalan saya Mengapakah susunan surah Al-Quran Tidak mengikut tetik penurunannya Misalnya surah Ikhrab Yang merupakan surah pertama Diturunkan Tapi ia terletak di akhir juzud Mohon pandangan dan penjelasan daripada Ustaz Yating. Terima kasih uh, Syafat eh? Syafat Izzah eh? Terima kasih Mungkin uh, Ustaz uh, Berisyah Silakan Baik, Terima kasih Kepada penanya soalan Berkenaan tentang Kenapakah susunan surah-surah dalam Al-Quran Kenapa tidak disusun Mengikut masa turunnya Soalan ini merupakan soalan yang ditanya Khususnya oleh orang-orang bukan Islam Yang cuba nak mengkaji Al-Quran ini ragam mereka heran surah pertama al-fatihah kemudian yang kedua al-baqarah yang pertama tu pendek tujuh yang lebih tu sampai kat 300 ayat nanti yang hujung itu surah yang paling pendek sekali kemudian ekor duduk pula di hujung-hujung sebelum sebelum penghabisan juzuk jadi ini menimbulkan kerancuan pertama kita jawab begini Quran dia bukan buku sejarah Quran dia bukan ikut chapter ataupun bab Quran ini disusun mengikut kebijaksanaan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu hak suhikmah ini. Sebab itu dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-17. Allah Ta'ala sebutkan, Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya, kamilah yang mengumpulkannya. Mengumpulkan maknanya aturannya itu. Aku surah-surah yang sepatutnya. Dan menjadikan kamu pandai membacanya. Perkataan ini ada kaitan dengan tempoh penurunan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ini dia ada kali keringkat penurunan. Keringkat yang pertama, Allah rakamkan dalam surah Al-Buruj, ayat 21 sampai 22. bal Quranum qur'anun majid filau imma'fuz. Allah Ta'ala sebut, kami yang menampaikan kepada kita ini, Quran yang tertinggi dalam kemuliaannya pada sebuah tempat namanya Loh Mahkus. Jadi ulama mengatakan retak pertama turun ini daripada Allah langsung sedepuk ke terus duduk di turun di Loh Mahkus. Turun complete di Loh Mahkus. Pengagian yang kedua dari Loh Mahkus turun ke langit dunia. Yang ini Allah rakamkan dalam surah Al-Qadr ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fil lailatil mubaraka kunna mudziriin. Sesungguhnya kami menurunkan Quran ini pada malam yang berkat karena sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran kepada hamba-hamba. Jadi ini kata ulama dari Lah Mafuz ke Baitul Izzah di langit yang dunia. Kemudian barulah masuk peringkat yang ketiga penurunan Quran yaitu daripada Baitul Izzah ke dalam dada Rasulullah SAW. secara beransur-ansur selama 22, 23, 24 atau kon 25 tahun. Ini firlaf ulama Quranan faratnahu litqra'ahu 'alan nasi 'ala mukti wanazzahu tanzila sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran ini kami bahagikan supaya engkau membacanya kepada manusia dengan lambat-lambat dan tenang-tenang. Dan kami turunkan dia beransur-ansur. Jadi proses penurunan itu dibawa sampai kepada proses penyusunannya itu. Diturunkan dia tidak ikut chapter Dia tidak ikut bab Kerana Quran bukannya buku sejarah yang ikut kronologi, Tetapi dia mengikut keperluan Dan kepentingan satu ayat kepada suasana Wallahu Terima kasih kepada Al-Fadir Jawapan yang jelas Alhamdulillah Dan dipersilakan nampaknya ada lagi Nampaknya ramai Ya, nak dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Saya Syairul Hafiz Amri Daripada Rawang. Ingin pertanyaan Ustaz Al-Quran peneraju hidup sepanjang zaman Jika Al-Quran peneraju Maknanya ianya segala galanya Dalam hidup manusia Tetapi sekarang ini Al-Quran dah jadi Hantaran perkahwinan Habis nikah Al-Quran disimpan Dalam almari berhabuk-habuk Lama-lama dia jeresah Apakah nasihat Ustaz untuk kami lebih menghormati Al-Quran sebagai penajian? Terima kasih. Terima kasih. Dari macam soalan itu. Apa kisah Ustaz yang babak kawin-kawin ini, serafkan dia lah. Bila kisah Ustaz? Saya teringat sebuah lagu yang popular. Allah SWT. Kisah bagai Allah. air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Macam itulah nampaknya Al-Quran sekarang. tuan tuan Suci dalam debu duduk di atas orang tua-tua dulu, kalau tak Quran letak di atas. Dan letak di atas susah payah nak diambil, lama-lama tak dibaca berdebu. Kemudian baca pula bila ada mati Ada kematian baru baca. Mak cik last bila baca Quran mak cik? 10 tahun dulu lah mak baca. Ulama oh, eh, ha, masa tu laki mak mati tu mak cik baca. Lepas tu tak baca dah. Tak ada apa mati, tak baca. Oh nak tunggu mati baru nak baca. Ni lah kita yang baru lepas ni. Mulan Ramadhan yang lepas ni tuan-tuan. Bila habis khatam Quran, dapat bunga selok seorang 4 biji, kain pelikat selai, kain telekong selai, tutup. Pakat 2 salam malam 10. Bintang maaf lah, tak maaf dah lah. Bersik. Nak buat tak main lagi, -nak, nak buat kuih tak main dah lah. quran tak baca, masjid pun tak main lah. Yang ni yang ni kita tak mahu ni, tuan-tuan. Asal kata khatam quran dia khatam habis. Sedangkan Al-Quran ni untuk orang hidup, Untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aliflam. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika 'arajum min litundzira bihi wa zikran mu'minin. Allah Subhanahu Quran Alif Lam Mim Sad sebuah kitab yang diturunkan kepada kamu dan janganlah kamu ni bila baca Quran kamu jadi susah la pak bila kamu dibaca Quran kamu jadi susah Allah kata jangan anak-anak muda hari ini jangan bila buka telah Quran Susah ini, oh malah malah malah. Jadi susah ini macam apa? Ini tanggungjawab kita, anak-anak muda yang nak kahwin hari ni, jangan semata-mata jadikan Al-Quran sebagai antaran saja. Baca mana tak ada. Sebab tu kita bakal-bakal, bapa mertua dan mak mertua, kalau kita nak kerja pun kita ni temuduga, takkan tak temuduga macam nantu? Ni temuduga kerja, ko. Oh. Oh, puncak ni agak bagus eh. Oh, puncak bagus semua. Tanya sok-sok dah sok-sok. Sok-sok tak-sok -so cik. Seksa dah pak cik. Cubalah kita tanya tuan-tuan. Tanya dekat dia. Pak cik nak tanya sikit. No. Awak ni semayang dah? Semayang pak cik. Saya semayang. Subuh semayang dah. Semayang pak cik. Berapa rakan uh, Eh, pak. Mana empat, subuh dua Oh kita orang di kampung kita empat Kita dia orang nampak juga Orang pihak-pihak nampak benar Ni, itu juga. Tanya dekat dia pula Awak pandai tak baca Quran? Saya tak pandai Saya bagi tempoh pada awak 6 bulan untuk perkemaskan Quran Kita buat syarat Nak kerja di jabatan kita Pandai baca Quran Nak jadi menantu kita Pandai baca Quran Nak jadi pemimpin Kena baca Quran nak jadi pemimpin pun pastikan dia boleh baca quran Lagi bagus apa quran Sebab itu tuan-tuan ketika peperangan Uhud Ketika peperangan Uhud dijalankan Rasulullah nak mengebumikan sahabat-sahabat yang mati syahid Siapakah yang Rasulullah tanya dahulu Rasulullah tanya siapakah di kalangan mereka Yang paling banyak apa quran Yang paling banyak baca quran Mereka itulah yang dahulunya dikebumikan Sehinggalah Rasulullah nak mengutuskan Wakil-wakil Rasulullah Rasulullah akan mengutuskan orang yang paling banyak menghafat Quran untuk menjadi pemimpin atau wakil dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah begitu syarak ni kita buat, insya Allah Al Quran akan hampir kepada semua orang kerana dia menjadi perak dalam apa kerja sekalipun. Wallahu amin. Betul lah saudarim. Uh, tadi saya terbaca satu satu buah abadnya huh? tentara-tentara kafir yang lawan tentera Yahudi. Syarat-syarat nak jadi tentera Al-Qassam mesti sehari baca Quran satu juzuk, mesti baca dan malam mesti buat salat tahajud. Baru jadi tentera Al-Qassam nak lawan tentera Yahudi. Allahu akbar Tuan -tuan. Ya. Okey, kita teruskan. Tentang soal ramah ni, saya kata semua angkat tangan ni. Tapi tak boleh. Ya, kita pilih-pilih saja. -pilih Asilah kan. Hese orang ni. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Masri daripada Cerah Kuala Lumpur. Al-Quran ini dipercayai sebagai mukjizat yang Allah perlukan kepada Nabi-Nya dan banyak perkara serta permasalahan dunia boleh dirungkaikan dengan berpandukan Al-Quran. Namun demikian, Al-Quran peneraju sepanjang zaman ini tidak digunakan dalam banyak penyelesaian permasalahan urusan dunia sama ada dalam pengurusan manusia atau masyarakat, pengurusan organisasi atau pengurusan sebuah negara atau negeri Soalan saya Ustaz, apakah akibat dari kelalaian ini dan apakah nasihat terbaik daripada Ustaz bertiga kepada kita semua? Wallahualam uh, Terima Makasih Encik Ismail ya Jadi soalan tadi mungkin Ustaz Ustaz Zain jawab Ustaz Zain jawab pula ini dah macam buli. Jadi kita nak dengar sahaja berita itu. Jawap pakar mereka tentang soalan ini. Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah subhanahuwataala ya. dalam Al Quran Allah Taala menyebut ada satu golongan yang dipanggil sebagai golongan Al al Quran, golongan orang yang mengkesampingkan Quran. Salah satu sifat orang yang mengkesampingkan Quran ini adalah Quran ini dia tidak jadikan panduan dalam kehidupan dia. Quran ini hanya sekadar dibaca-bacakan sehari. Sedangkan Quran ini apabila sekadar dibacakan saja, dia tidak akan mampu menjadi satu satu bimbingan kepada kita. Sebab itu dalam bidang ilmu sains misalnya, banyak benda-benda dalam Quran yang kalau dikaji, dia boleh memberi panduan. Pernah satu ketika ada seorang Profesor yang terkenal di Barat Namanya Profesor Dr. William Brown Dr. William Brown ini Dia banyak menulis dalam jurnal Salah satu jurnal yang dia tulis jurnal of Plant Molecular Biology Dia buat kajian tentang pokok dan ukurnya Dia ada mengeluarkan suara halus Ini kajian dia Dia buat kajian selama 3 tahun Dia gunakan alat-alat perakam ostiloskop ini Osciloskop ini, dia memang boleh tangkap suara yang paling halus sekali. Dia buat kajian secara akademik selama tiga tahun, dia diupai memang pokok pokoknya rupanya dia bercakap. Tapi sayang, kata dia, dia tak faham apakah bahasa yang dicakap oleh pokok itu. Ah Ini dia tak jumpa jawapan. Tiba-tiba ketika dia membetalkan dapatan atau findingnya ini di sebuah universiti di England, Tiba-tiba ada beberapa orang saintis Muslim daripada India ketika mendengar pembentangan daripada Dr William Bram yang mengaku dia pun tak tahu baku yang digunakan yang diperkakapkan oleh oleh pokok-pokok ini. Lalu salah seorang daripada saintis Muslim India yang mengatakan, kami orang Islam pernah jumpa dengan jawapan ini, iaitu Allah Taala berfirman dalam Surah Al Isra ayat 44. Dalam surah Al Isra ayat 44 Allah Taala menyatakan Wa imin syaitin illa yusab bihaubihamdihi walakilla taqwauna tasbihahum surah Al Isra ayat, ayat 44 sebahagiannya. dan kami jadikan setiap makhluk ini bertasbih memuji kepada Allah tetapi kata Allah kamu sekalian tidak akan mengerti tasbih mereka itu. Ketika dibacakan ayat ini, Profesor William yang sedang menyampaikan caranya juristik karmik bin Milun. Ketika itu dia begitu terkejut. Katanya bertahun-tahun saya buat kajian. Inilah jawapan tuntas saya terima pada hari ini. Dan ketika itu juga, dia telah mengisyiharkan. Ashadu As an-la ilaha idunlah. Wa ashadu -ash an-la Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia kerana dia telah dapat satu jawapan daripada Quran. Yang selama ini orang kesampingkan. pilihkan. Sebab itu hadirat-hadirat sekalian. Jom kalau kita ada masalah. Cari dalam Quran. Tapi bukan kita yang mencari. Jumpa dengan orang ahli zikri. Kerana mereka akan menunjukkan jawapan kepada kita. Terima kasih kepada kepada Ustaz. Sebagikah tuan-tuan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Amazing. Begitulah William Brown punya kajian. Apakah bunyi-bunyian pada pokok. Sahabat pokok boleh mengaji pokok khabdi. Yang peliknya yang tukang tanam pokok tu. Yang masalah dia tukang tanam pokok. Masya Allah. Merokok. Atau menyebabkan pokoknya wismati. Tentang berselihat. Alam. Mungkin ada soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, uh, saya dia saya hey Nurul Farhana Kamal Zamai uh, dari Subang Jaya ingin menanya satu soalan. Uh, Sebelum malam ini malam untuk Quran, saya ingin bertanya bilakah haul Quran itu dimulakan? Jika malam adalah tersalah saya tahu malam adalah itu berada di 10 malam terakhir Ramadan. Apakah pendapat ustaz? Terima kasih Nurul Farhana, mungkin ustaz fadel. Ya, silakan. Juga ya. lagi insyaAllah boleh? Boleh lagi insyaAllah. dia <laughs> ataupun persoalan tentang... macam satu kata dia lah. Kata turun melalui tulqadar. Tapi lain pula bunyinya. <laughs> ayat dia lagi besar. Ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Tentang Quran ini turun pada malam melalui tulqadar. Ya, ada kebenarannya. Kerana ulamak mengatakan bahawa maksud lain lasulqadar itu ada tiga. Salah satu daripadanya Lailatul Qadar itu ialah malam yang sangat bernilai atau malam yang sangat mulia. Dalilnya kerana pada malam itu Allah Taala menurunkan Quran. Apa dalil Allah Taala turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar? Surah Al Qadar ayat 1 sampai 5. Iaitu Allah Taala sebut inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam itu Al Quran. Ulama' bincang. Apa sebab malam tu jadi mulia juga? Selain daripada dia turun Qur'an, ulama' mengatakan Allah catatkan dalam ayat itu, malam itu lebih baik dari 1,000 bulan Khairun min al-sishah. 83 tahun, 4 bulan. Ayat Al-Qadar 1 sampai 5. Sebab itu kemuliaan Laila Al-Qadar pertama kerana turunnya Al-Quran dan pada malam itu juga malam yang lebih baik dari 1,000 bulan. Hari ini kalau syarikat-syarikat GLC, GLIC Syarikat korporat, dia hanya Mampu beri bonus kepada Kaki tangannya, sekitar 10 bulan, 11 bulan Tapi Allah Ta'ala dia boleh bagi Bonus 1000 bulan 1000 bulan punya gaji, bayangkanlah Itu sebab malam itu Malam yang paling tinggi sekali Nilainya, selain daripada Surah quran yang kedua kata Ulama' pada malam itu Mereka turun ke bumi, dalilnya tanazzalul malaikatu jadi malaikat turun bumi malam itu juga jadi malam lailatul qadar yang ketiga kenapa dimulia malam itu dimulia sampai terbitnya matahari salamun hiya hatta matla'il faj sampai terbit matahari Atas kriteria kriteria inilah malam lailatul qadar dia jadi sangat tinggi dan mulia jadi benar salah satunya inna anzalahu filailatil qadar tapi orang yang berhak dapat Lailatul Qadar hanyalah orang yang beribadat bersungguh-sungguh. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh ataupun sekadar ala kadar, tak dapatlah Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul anak tok kadar saja yang dapat. Allahu Terima kasih kepada al-Fadhil Ustaz Bodisha. Mukanya sana lagi. Sini yeah? lagi. Ya? Baik. Lagi tak fix lagi Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Uh, Saya ada satu soalan uh, Nama saya Hadithah Hazna Daripada petaling Jaya um, Selalunya dalam ceramah Para pencerama selalu Menggunakan ayat Al-Quran uh, Untuk um, memberikan penjelasan Tapi kadang-kadang ayat ini Digunakan separuh-separuh separuh, yeah. uh, of context. Jadi kadang-kadang ada pendengar Yang mungkin mensalah tafsir atau menggunakan uh, ayat itu Dengan jalan yang tidak sohkir -ha. Apakah penggunaan ustaz bertiga Mengenai permasalahan ini ya. Terima, kasih. Terima kasih Ya mungkin uh, Soalan tadi memang ada Mereka menggunakan ayat Dia potong-potong untuk kepentingan Dirinya ke pihak yang tertentu Dia mungkin dah berusaha kadim Penjelasan tentang golongan-golongan yang macam ini Apakah salah langsung Tentu Allah Ya saya kata Alhamdulillah, memang berbahaya dirahmati ya Allah banyak orang kalau kita tidak belajar dengan guru yang muktabar, guru yang mursi kita jadi keliru pula, contoh Bismillahirrahmanirrahim Yasin Walqur'an Al-Hakim Innaka lamina ya al Dia pun sejemur Yasin, demi AlQuran yang bijaksana. Sungguhnya kamu ini adalah termasuk daripada rasul-rasul yang diutuskan. Kebetulan nama dia Yasin. Dia kata nampak Allah sumpah demi Quran. Sayyadi adalah rasul. Dari sesak belat kita tuan Sebab tu ada ajaran Syiah yang boleh kawin 10. Masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum an kamu dua, tiga, empat. Kalau Alhamdulillah, tak boleh berlaku adil seorang. Maka dia pun campur dua, campur tiga, lima, lima, campur empat, sembilan, sembilan, campur empat, satu. Sepuluh ke dia. Yang ni yang berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan. Ketika masyarakat berkehendak belajar agama, di ketika masyarakat nak faham agama, tiba-tiba tersilap pilih guru. Maka guru tadi mengambil ayat Quran. Dia kata ayat Quran, tuan-tuan kena percaya pada bunian. Bunian itu ada disebut dalam Quran wa bunyanon kata dia. Nampak dia ayat bunian maka dia kata isteri dia orang bunian. Maka pembuka orang kampung dengan tok buma tadi yang mana isteri dia orang bunian ada 4 anak daripada isteri bunian. Ini tuan-tuan benda-benda yang tuan-tuan kena belajar betul-betul. Tadi Ustaz Bat sebut, fa fi shay'in farudduhu ila Allah rasul. Kalau kamu ada pertikaian apa-apa pun, rujuk pada Allah dan Rasul. Rujuk pada Quran dan Hadis. Dan Allah kata ada tadi, fas'alu ahlaz zik in kuntum la ta'lamun. Ka Tanyalah kamu pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan kita tak nak mengaji. Kita nak ngaji mudah, kita cari dalam internet. Kita cari Tuk Guru Google. Kita cari Ustaz Google. Kita tak nak talaqin, kita tak nak musyafah. Yang ni yang jadi Ustaz. Kalau itu Ustaz Ustaz, dia talaqin musyafah. Kenapa kita orang Islam tak nak talaqin musyafah? kita tengok cerita Milan, 1964. Dia talaqin musyafah Tuk Guru dengan anak murid dia. Sabangka mahina pabana kari anak ah, brek le iko sawan kama hina pavanakare shora hum mm hum pavanakare shora pavanakare shora hey baba shor rehi sur sur pavanakare shora ha ji aira kalau Hilustan pun ambil talaqi musyafahah Nabi Muhammad pun talaqi musyafahah dengan Jibril alaihi kenapa kita hari ini main kodang saja nak baca Quran mereka suka saja nak petik ayat quran Begitulah juga. Dia tak jira lah penceramah. Boleh petik ayat Al-Quran. Qul huwallah hu'ahad. Katakanlah Allah tu esa. Allah tu satu. Betul. Kalau huraian dia betul. Kalau penjelasan dia betul. Silakan. Yang jadi salahnya ialah bila petik satu ayat quran petik satu bahagian tetapi meninggalkan bahagian-bahagian yang lain yang ini yang dilarang apatuk minu nabi ba'd kitab wa nabi ba' apakah kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu meninggalkan sebahagian yang lain yang itu yang dilarang wallahu terima kasih kepada penceramah tazkirah tuan tuan dengan saya ini eh merjus benar iya charho ke ek din aayega na siwa iyalla wo khaliq hai wo rozi hai sab kuch uske haath mein hai na paham Wahai kawan-kawanku, ingat... ...suatu masa nanti... ...dunia ini akan hancur... ...tak ada satu-satu tinggal lagi. Siwa iya Allah... ...Malaikan Allah sahaja. Ingat banyak cari bekalan. Ya cari sebanyak mungkin bekalan... ...untuk selepas hari kematian. Kerana apa dia? Wuh salifah. Wuh razifah. Dia lah pencipta kita. Dia lah bagi kita rezeki, Sahabukut hunkih hak meh segala-galanya jangan cakap banyak dan hebat kita dan hebat kita adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Ustaz Khazir Ustaz apa nama Badisha nampak kita berpenghujung mungkin Ustaz Badisha mungkin jelaskan mungkin kesimpulan mana yang patut tentang bagaimana disebut Al-Quran apakah nasib orang yang meminggirkan Al-Quran dari kesimpulan kita pada malam yang betul saya kan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian ada satu hadis riwayat Muslim Nabi berpesan: "Bacaul Quran, fa'inna hu ya tiyau mal tiyama, syabi anli abshabim. Bacalah Quran kerana dia akan menjadi orang yang baca Quran dia akan mendapat syafaat daripada Quran kerana orang itu akan digelarkan sebagai sahabat Al Quran. Imam An Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan: Siapakah orang yang dikatakan sahabat Quran? Pertama kata dia orang yang membaca Quran. Yang perlu orang mentadabur Quran, yang dia orang yang amalkan isi Al-Quran. Jom kita buat tiga-tiga kali ini. Ramai orang tidak. sekarang dia baca saja Quran, tapi dia tidak mentadabur dan mengamalkan isinya. So, saya ingat satu dialog dalam satu filem yang terkenal namanya Perlekar Bujang Lapok. Dalam cerita Perlekar Bujang Lapok ada satu babak, bagaimana tiga bujang lapok dapat surat daripada Rosnah, lakonan Rosiah Bima. Surat itu surat apa, selepas mereka mohon maaf Makan kami 20 kali sebut Rosnah maafkan Lalu dapat beri surat Dapat saja surat Saya kira Bapak ini Semua orang boleh bayar Saya dapat cerita ini Daripada Allah yang alhamdulillah Dato' Aziz Hattar sendiri Jadi cerita ini Sangatnya mutawatir Suhaib Sebab daripada orang yang terlibat Sendiri di dalam babak tersebut Kata arwah Babak itu Sengaja Allahyarham yang alhamdulillah Ramli Buat untuk nak sinding Orang baca quran Kita tak perlaskan apa kabaknya? Pertama, bila dapat saja surat, Ramli baca tak bunyi ansur. Tak ada bunyi, kumpul buta huruf. Ramai masyarakat buta huruf dengan Quran. Tapi bila dapat dengan ajis, dia baca bunyi syair. Sekali syair dah, kata dia. Al-kisar, to'yib, kata Sudir. Al-kisar, maka tersebutlah kita to'yib. Sang kancil barang airak main tengah dalam Sultan Piraun. Rambing rampas. Mana Piraun pakai Sultan? Entah. Kata dia. Ini baca banyak lagu saja. Tak ada paham punya. Cerita kancil datang beramal-amal itu. Toyin. Dia toyin itu Faham tidak? Tapi bila dapat dekat sudit. Oh, ini tulis Arab. Kata Arab baca-baca. Wal-fadang pasiru. Tak adu dil pokok kayu Di panasu tariku Eh aku ada tariku Oh itu pada empat dia pokok kayu Panas kere. Oh Kata Haji sama Ramli Oh bunyi ambulans Oh percaya Atau pejama baca Quran Oh percaya ni pada kita aja. Kemudian baca lagi Wal kormak Eh aku ada kormak e, Wal kormak nak buka buah suruh kehabisan Lari kau punya kuah nak buka kekuasa dah kehadisan. Ah, punya kereta polis, pula dah percaya. Percaya semaja. Kau bantungi diri Wal ni. Walsafribasi, tumpuk-tumpuk, tak ada ontak. Akhirnya ramai rampas itu surat. Bapa ini bagi kita, lucu, kita ketahui tadi. Tapi kata arwah Datuk Azizah tak, itulah suasana masyarakat dengan Quran. Ada yang baca tak faham. Dia terlihat masyarakat, masyarakat percaya. Ada yang baca lalu saja lebih. Faham pun tidak. Jadi yang nak kita baca Quran yang penting, membaca, mentah tabur, dan mengamalkan isinya. Hmm. Hmm. Terima kasih kepada Lissaz uh, Badrissah Mekin uh, dan Badrissah Kabin. Sebagai seorang merobbi, seorang pendidik, ada sekolah, ada pondok di Belaf mungkin. Para Ustaz kepada para penonton... ...yang berada di perkarangan majlis... ...dan juga para penonton di rumah masyarakat... ...pengarikan beramalan ini. Mungkin sedikit sentuhan... ...daripada Ustaz bagaimana entah... ...bagaimanakah untuk melahirkan cinta... ...nak baca Al-Quran, silakan pula. Alhamdulillah, Tuan-Tuan yang dihormatkan Allah... ...kalau kita cinta pada quran ...mesti ada tanda. Tanya sama hati apa asal sayang... ...adakah tandanya... Nampak di dipandang kumbang rayu bulan, bulan dan bintangnya, itu tanda-tanda hubungan mesra. Apa tanda hubungan kita dengan Allah mesra? Mesti baca surat cinta. Kalau kita ada pakwa, mesti ada SMS cinta. What kinder? What kinder? Dengan-dengan korang, boring gila kita nampak. Yang malah masuk ke tanah pun SMS, SMS, baca SMS. Itu hubungan mesra dengan fakwa. Hubungan mesra kita dengan Allah apa? Quran tak dibaca. Quran yang ayat lazim tak dihafal. Bagaimana yang dikatakan saya mempunyai hubungan mesra dengan Allah. Surah Allah pun tak dibaca. Nama surah pun tak tahu. Ayat awak baca surah al-fatihah? Al-fatihah awak tak tahu. Alhamdulillah. Eh membaca surah al-ikhlas akhlaslah kita tahu. Qul huwallahu ah qul huwallahu ta'ala cakalah sentiam. Qul ya Sampai bila kita nak mengatakan bahawa kita rapat dengan Tuhan? Kalau surat Tuhan kita tak baca. Jadi saya minta kepada Tuhan tuan Nombor satu, kita jadi apa? Jadi orang yang sentiasa belajar Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa Sebaik-baik dari kalangan kamu siapa? Orang yang belajar al-Quran dan mengajar al-Quran. Tuan-tuan, jadilah pelajar Al-Quran, kemudian mengajar kepada orang. Tuan-tuan adalah orang yang terbaik. Yang kedua, waratil Quran, Bacalah Al-Quran dengan cara tertil. Yang paling baik. Sekarang tuan-tuan duduk baca ayat Al-Quran. Ya Allah, susahnya baca. Sangkut-sangkut, tak apa. Dalam proses belajar. Tapi sampai gila tababila wabash wabad <tik> wabashiril wabashiril tababila pergi belajar kalau cakap orang putih kita boleh cakap cakap perancis boleh cakap urdu pun boleh kenapa tak boleh baca quran yang ketiga saya minta yang mana dah baca quran baca dengan loghat arab iqra'ul quran bilul arab bagaimana nak loghat arab mulut jangan buka luar-luar Inna a'tainakal kautar. Betul, bukan Arab. Ambil lah je Mulut sikit je. Inna a'tainakal kautar. Wa sallilirabbika wanhar. Sikit je. Idza ja'a nasrullahi wal fath. ja'a. Idza ja'a. Ja'a. Baget Arab. Buka mulut sikit. Nak tengok orang mulut sikit siapa dia? Penagih dadah. Orang ikat dadah mulut buka sikit ah. Ya? Bang, saya ada, mulut sikit. Itu kalau baca Quran pompong betul tentu awak. Orang buka mulut sikit dekat sama tak saya, saya Iraman eh, Hassan. Alam kaf sudinya hatiku parap-parap sikit je mulut dia buka. Yang keempat saya minta, tolong adakan Kelas pengajian Quran dalam rumah kita. Suami, isteri, ajar anak-anak. Sehari semuka jadilah. Sebelum pergi sekolah. Sebelum tidur malam. Baca Quran. Yang kelimanya. Target dalam keluarga kita. Ada seorang yang hafiz Quran. Dan saya rasa berbangga sangat-sangat. Masjid tuan-tuan. Nak bina mahat tafiz di sebelah. Saya ucapkan tahniah. Biar mahat tafiz yang hebat. Yang melahirkan saintis. Yang melahirkan ulama, Yang melahirkan doktor. Biar ulama-ulama ini adalah orang yang jadi orang yang hebat. Arkitek. Teknokrat. Koprah. Lahir daripada Hafiz Quran. Jangan hanya nampak Hafiz Quran untuk imam. Untuk siap. Untuk menimayat. Hafiz Quran. Biar menjadi pakar dalam sentera. Biar pakar dalam bidang sains. Yang ini yang kita nak. Dan saya ucapkan taniah. Pada pihak kementerian pendidikan. Kerana melancarkan ma'ak ta'fis ulul al-baq di seluruh Malaysia. Yang akan beroperasi tak lama lagi tuan-tuan. Habis sekolah kita negeri insyaAllah. Ada akademik dan sebelahnya ialah ada hafiz Quran. Inilah generasi Al-Quran yang kita nak lahirkan di Malaysia. Mudah-mudahan masjid Puncak alam. Tuan-tuan berjaya melahirkan satu generasi di kawasan ini. Yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan Quran, yang dekat dengan Allah dan dekat dengan kemajuan yang lahir daripada pemahaman al-Quran itu sendiri. Sami'ah saya ucapkan, wallahu a'lam. Terima kasih kepada pihak Kadim Ketua. Ada orang tanya saya, "Ustaz, macam mana nak bagi sedekah?" Macam yang telah yang batu telah selai kurma ke, selai benda? Jawapan dia, baca al-Quran mesti bagi sedekah. Insya-Allah, sedekah. Sebab tu Orang kalau mengaji pandai menyanyi pandai dia mengaji wassalamu'alaikum wa'alaikum wa'ma'ajral kama'asalik sudah nyanyi hamko hamise choralo tak boleh saya orang dua dua dua dua dua dua mak nyanyi tak boleh lagu seni. Contoh, contoh, contoh, contoh, kebetulan, kebetulan. Tak ada kebenaran yang menerang. Jadi mana boleh? Belajar quran bagi pandai insyaAllah. Tuan-tuan, hello. Para masjid rumah, dan masjid pada alam. Malunya kita di depan Allah bila berkata hutak pandai bacaan quran sedangkan Al-Quran adalah kalam. Allah malunya kita. Cakap mulut pandai segala tapi tak pandai baca kalam Allah. Tuan, segikit-ikitlah insya-Allah. Terima kasih Pusat Badisha, Terima kasih, Terima kasih semua dan khususnya bagi pihak penaja iaitu antaranya ialah daripada Jazkim RTM dan juga dianjurkan oleh Masjid Bandar Puncak Alam. Assalamualaikum wajar Ihsan dan kepada semua para munafik yang sudi daripada awal hingga akhirat akhirat insyaallah pantun dua kerat saya buat sekapan balik rumah rindu kerinduan apa dia pucuk paku ubi kayu thank you i love you ah. wallahu alam siapa yang baik itu datang daripada Allah ya Allah diusaha diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh